Capitolul 13. Zaratustra și religia iraniană. 100. Enigmele. Studiul religiei iraniene abunde în surprize, ba chiar în decepții. Te apropii de subiect cu cel mai atent interes că știi dinainte contribuția iraniană la formarea religioasă a Occidentului, dacă concepția timpului linear înlocuind de noțiunea de timp ciclic era deja cunoscută la evrei.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 Acobară deasupra, T, H, acobară deasupra. Dar înțelegerea acestor poeme enigmatice nu este încă sigură. Restul a actuală și mai ales cărțile pehlevii, redactate între secolul al III-lea și al IX-lea din era noastră, se caracterizează prin uscăciunea, monotonia dezolantă și platitudinea lor. Lectorii vedelor și upanișadelor, chiar cititorii brahmanelor, nu vor putea să nu fie decepționați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 Cercetările și completările ce par să se impune în urma cercetărilor recente vor fi făcute ulterior. S-a propus să se situeze activitatea lui Taratustra între anul și 600 înaintea erei noastre. Dacă se acceptă tradiția mazbeană, în care se vorbește de cu 258 de ani înainte de Alexandru, se poate fixa viața lui Zaratustra între anul 628 și 551 înaintea erei noastre. Nota 1. Foarte probabil că formula cu 258 de ani înainte de Alexandru, se referă la cucerirea de către Alexandru a Persepolisului, 330 înaintea erei noastre, care a pus capăt Imperiului Ahemenizilor. Primul succes al lui Zaratustra, convertirea regelui Vishtaspa, a avut loc când profetul avea 40 de ani. Cronologia tradițională, 258 de ani înainte de Alexandru, acceptată de majoritatea cercetătorilor, a fost respinsă de către M. Mol. În cult, mit et cosmologii dans l'Iran ancien, pagina 531. Închei nota. Datele cele mai vechi au fost propuse ținând cont de caracterul arhaic al limbii imnelor Gata, îndeoseb de analogiile cu vedele. Analiza lingvistică permite să se tragă concluzia că profetul trăise în răsăritul Iranului, probabil în corașmia sau în Bactriana. După tradiție, el era zaotar, adică preot sacrificator și cântăreți. Și Gatas, ale sale, se înscriu într-o veche tradiție indo-europeană a poeziei sacre. El aparținea clanului Spitama, cei străluciți în atac, crescători de cai. Tatăl său se numea Pour Shaspa, cel cu calul pag. Zaratustra era căsătorit și se cunoscuse numele a doi copii ai săi, între care fica numită Pourul care era cea mai mică. El era destul de sărac. Într-o celebră gata, el imploră ajutorul și protecția lui Ahura Mazda, exclamând, Citez, Știu, o înțeleptule, de ce sunt lipsit de putere, pentru că am turme sărace și oameni puțini. Închei citatul. Comunitatea căreia el i-a adresat mesajul său era constituită din păstori sedentari, având șefi numiți Kavi, preoți Carapan, cel ce murmură, și Usig, sacrificator. Kavi se scrie K-A-V-I, Carapan se scrie K-A-R-A-P-A-N G se scrie U-S-I-G Pe acești preoți, păzitori ai religiei tradiționale ariene, n-a existat zaratustra să-i atace în numele lui Ahura Mazda. Reacția nu a întârziat și profetul a fost obligat să fugă. În ce țară să pleci? Unde să fugi? Unde să mergi? Ei mă despart de familia mea, de tribul meu, nici satul, nici căpeteniile rele ale țării nu mă mai lasă. El s-a refugiat pe lângă Vistaspa, șeful tribului Friana, pe care a reușit să-l convertească și care a devenit prietenul și ocrotitorul său. Totuși de rezistența nu s-a domolit și Zaratustra îi denunță public în gata pe unii din dușmanii săi personali. Bandva, mereu obstacolul cel mai mare, și amicul prinț Vaepia, care l-a jignit pe Zaratustra, Spitama, refuzându-i la podul de iarnă lui și animalelor înhămate care dârdiau de fi când au ajuns la el, oprirea și popastul. Se pot descifra în aceste inuri gata unele indicații privind activitatea misionară a lui Zaratustra. Profetul este înconjurat de un grup de prieteni și discipoli, supranumit săraci, drigu, prieteni, fria, se scrie f r -Y -K. știutori, vidva, confederați, urvata, se scrie u r -V -A -T -H -A. Nota 2. După ce a reamintit echivalențele indiene ale acestor termeni, Joe Widengren arată că e vorba de o instituție la fel de veche, probabil ca și comunitatea indo-iraniană. Închei nota. El își îndeamnă însoțitorii să-i respingă cu armele pe dușmani, pe cel rău. Acestei cete zaratustrienei îi se opun societățile de bărbați, având de viza AESMA, furie. S-a putut demonstra echivalența acestor societăți secrete iraniene cu cetele de tineri războinici indieni. Maruti, al căror șef Indra era calificat de Adrigu, adică non-drigu, cel care nu este sărac, Zaratustra atacă violent pe aceea care sacrifică boi. Ori asemenea, rituale sângeroase caracterizau cultul societăților de bărbați. Adrigu se scrie A-D-H-R-I-G-U.